Na hujiambo mpenzi musikizaji pari popote ulipo. Karibu kusikiza tarifa ya habari kwanza miongoni mwa tulizo kwa andalia. Baadhi ya majina ya wajumbe watume ya kuchunguza kuhusu utawara wa ukuroni katike mataifa ya Burundi, Rwanda na jamuhuli ya kidemoklasi ya Kongo ya Zua Utata. Laia wa kijiji Gahoma mkwani chibi toke waomba fidia baada ya mashamba yao kupewa shirika la uchimbaji madini la tanganyika mining Burundi. Na hugenini laisi wa mari ajiuzuru na kuvunja bunge Huku waasi, e, wa, wanajeshi waleo asi wakito wa witu wa kuundwa kwa serikari ya mpito Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji Mitamba inaungozu kwa na inosabi Sabi Onimana katika studio uko nami lomwa denioivuze Nejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Vituo vya mafunzo ya ufundi vinavyounganisha mikoa, unganisha mikua, vikiwa na mabweni vitajengwa nchini burundi ili kuswezesha wanaotaka kuimarisha uwezo katika taruma fulani kupata maharifa. Kiongozi wa, mpi, wa mipango na takuimu elekezi katika sekta ya ilimu amesema hayo jumane hii katika kongamano la ilimu mkowani rumonge. Nema ndaishimie alitoa maelezo hayo baada ya baadhi ya washiriki wa kongamano hilo kuonyesha wasiwasi wasi wao Kuhusu mustakabali wa wanafunzi wa waleoferi mteani wakitaifa wakujiunga na ilimu ya vio viku. Na beyi ya mahalago imepanda kwa kiwango cha pesa kati ya miatano na miasaba katika kipindi cha myezi miwiri kwenye soko la makau maku ya mkua ruigi. Wanonuzi wanasema kuwa kutiwa wasiwasi wasi kuhusu zi kuwa siku zigiazo watashindwa kuhimea endapo hali itaendelea kukithiri. Richa ya hayo katika idara ya mazingira kilimo na ufugaji wanathibitisha kuwa mavuno ya musimu B wa kilimo yalikuwa bora. Wanaeza kuwa kupanda huko huwenda kuna sababishwa na wingi wa wanunuzi. Wanatoria ushauli wa kulima kueka kiba mbegu pamoja na kujihusisha na kilimo cha mabondeni ili kukuza mavuno. Na laia wakazi wakijiji gahu matrafa mabai mkuhani chibitoke nalaya ambao mashamba yao yalipewa shirika la Urusi Tanganyika Mining linalo chimba madini wanaomba kupatiwa fidia Tarifa kutoka mabais na sima kuwa wanadai shirika hilo pesa zaidi ya milioni miya tatu sitini. Badhi yao analeza kusubiri kipindi cha zaidi ya mwaka mumoja bila mafanikio. Musika wa maswara ya utawara katika shirika hilo anafamisha kuwa fidia yao. Ilichereweshwa na watu wanao chukua maamzi waleo kwamia inje ya inchi kutokana na jangara corona Kwa upande wake governor mkua huo anawataka kutendea haki laia hao. Tarifa ya Aleksinda Ilagije utahisikia katika sauti ya mwenze tu maize misago. Zaidi ya milioni 360 sarafu ya Burundi ndio fidia ambayo wananchi wakijidicha Gahoma, Tarafuni Mabayi wanadai shirika la Urusi linalochimba dhahabu Tanganyika Mining. Wananchi hao wa Gahoma wanasema kuwa mwaka mmoja umepita wakisubiri kulipwa fidia yao, huku wengine wakisema miaka miwili imepita. Wananchi hao wanaomba kupewa fidia hiyo ili waweze kununua ardhi nyingine na kujenga makazi yao pamoja na kununua mashamba ili waende wakati zao za kilimo anayuhusika na utawala katika kampuni tanganyika mining anayeliza kuwa kampuni hiyo inafahamu sula hilo izaak ndaishimie anayeliza kuwa kuchelewa kutuafidia hiyo kulisababishwa na wafanya kazi wa kampuni hiyo ambao walenda likizoni na badae kukafungwa mipaka kutokana na janga la corona lakini hata hivyo anatuliza nyewa wananchi hao kuwa pindi mipaka itafunguliwa sula lao litapatishi wa jawabu kwa wa ake gavana wa mkoa cha Bitoke Bizoza Karem anamtaka mwakilishi wa kampuni hiyo tarafani mabayi kutendea haki wananchi hao Shukran Moize Misago Zoezi la kuhamasisha wafugaji kuhusu sheria ya kulisha mifugo zizini litekelezwe na wahusika wa ufugaji kwa ushirikiano na viongozi tawala kwa kiwango kinachoridhisha Mkurugenzi wa ufugaji katika Wizara ya Mazingira Kilimo na Ufugaji ameizungumzia hayo katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne Sergei Ngunziza, misima hayo ikiwa bunge la taifa liithinisha shiria hiyo agosi 16 mwaka 2018. Inatarajua kutekilezwa mwakani wa 2021 na watu zaidi ya milioni eh, kumradhi watu zaidi ya 400 ndio wametambulika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona tangu kuanza kwa kampeni ya kupambana na janga la na janga hilo yapata mwezi mmoja na nusu ni baada ya kupima sampuli zaidi ya 17000 Waziri wa afya mitangaza haya Jumanne hii baada ya mkutano wa watumiaa kitaifa wa kupambana na janga la Covid-19. Tadendi Kumana anafahamisha kuwa zaidi ya 300 walitibiwa na kupona huku wengine wakiendelea na kupata matibabu. Bwana Ndikumana anasema kuridhishwa na hatua ya tume hiyo. Tumusikilize ana na mwendetu Moize Misago. Mkwezi niki chetu maze kupima ava, Namo mwezi mmoja na nusu Tayari kupima wananchi Alfu kumina saba Miatano salasina watatu Lakini wote kwa ujumla Toka tulianza ni Alfu shirini miamoja kumina watisa Tulikuta walewa mbokizwa Ni miane kumina wasita Lakini miongoni mwao Tunashukuru Miatatu salasina watisa Walitibiwa na kupona Na sabina wasita, Bado wanatibiwa Kwa hiyo tunareview nika na mapambano. Nchini kati tunapima katika mikoa yote na tunaona kuwa nchini kati hakuna wananchi wanaambukizwa. Mfano wiki jana tulipima zaidi ya wananchi 2600 na kukuta raia watatu ndio waliambukizwa. Wiki hiyo kilipata watu watano waliambukizwa bakiwemo wawili waliokuja wakitokea ugenini. Tukitazama tunakufikia tuna matumaini nchini kati wanaambukizwa janga hilo wame Nguwa, lakini hilo halizuiwa na nchi kuzidi kuzingatia kanuni za usafi katika kujikinga raia wafahamu kuwa hatua zilizochukuliwa zitasalia japokuwa janga hilo litakuwa lilipigwa vita kuna magonjwa mengine kama kipindupindu mafua na kadhalika ambayo maambukizi yake yanapitia kwa kupeana mikono virusi za grip zinzusanganywa abantu beshi baherekana mikii na aitha waziri tade ndikumana nafamisha kuwa wanao safiria ndege wanapaswa kuwe kwa karantini hata kama watakuwa na vibari vinavyothibitisha kutokuwa na maumukizi ya virusi vya corona. Mwana ndikumana analeza kuwa ni katika lengo la kukinga, kujikinga thidi ya virusi hivyo. Na tume ya kuchunguza kuhusu matukio ya utawala wa kikoloni nchini Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaundwa na wajumbe 17 kutoka Uberigeji, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa pakubwa na wahadhiri. Tume yenyewe ina kipindi cha mwaka mmoja ili kutangaza matokeo. Mumoja mawajumbe wake ni laija wa Burundi ambaye ni Askof Jaruwi na Himana. Majina ya wengine yanazua utata hasa kuhusu utehuzi wa wajumbe hao. Mufano ni bunge la Rwanda barua tumia barua bunge la Uberigij. Likionyesha wasiwasi wasi kuhusu utehuzi wa mtu anayetumua kupinga mawaji ya kimbali yalia tokea chini humo. Mwaka rufu tisa tisi Tarifa hii tutaiskia baada ya mapu mziko mafupi. Na tukiendelea na tarifa hii ya habari tutazame yanaojili katika mataifa mengine. Laisi wa mari Ibrahim Bubaka al-Keita hamejiuzuru muda mfupi bada ya kuwe kwa na yeshi la enchi hiyo. Akili hutubia taifa kwa nji ya television, buwana Keita amesema anaivunja serikali na bunge sitaki damu imwagike ili mimi kuendelea kubaki madarakani aongeza kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC idhaa ya Kiswahili hatua hii imekuja saa kadhaa baada ya kiongozi huyo na waziri mkuu Bubusi bubu kupelekwa kwenye kambi ya jeshi karibu na mji mkuu Bamako hatua osababisha mataifa ya Afrika Maharibi na Ufaransa kulani kitendo hicho wa wili wa kwa walikamatwa na jeshi baada ya maandamano yaliyodumu miezi kadhaa kumtaka bwana Keita kungatuka madarakani. Keita alikuwa kituhumiwa kusababisha mdororo wa kiuchumi nchini humo pamoja na kushindwa kuyazuia makundi ya wapiganaji wa ambayo ambao yameharibu amani nchini humo. Mapema Jumatano hii asubuhi Agosti 19 wanajeshi walioasi wametoa wito wa kuundwa kwa serikali ya mpito Ya kilaia itakaya kufanyika kwa uchaguzi. Na wajumbe wa mkutano mkuu wakitaifa wachama cha Democratic nchini marekani wame mteua lasmi Joe Biden kuwa mgombea uraisi kwa tiket ya chama hicho katika uchaguzi utakaya ufanyika baadae mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la ujirumani dochi vele itha ya kiswairi, wa, maraisi wa zamani wa marekani Bill Clinton na Jimmy Carter wali mpigia debe Biden kuwa mtu mwenye uzowefu na wadilifu wa kuinusuru marekani ili wathiiwa vibaya na janga la virusi vya corona. Kungamano hilo la siku nne mwaka huu, lifanyika kwanjia ya video kutokana na janga la COVID-19, shirika hilo la wala uyerumani la dochi vile linaendelea kuleza kuwa katika ufunguzi wa mkutano huo mkuu uliofanyika kwa njia ya video mke wa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama B Michelle Obama alisema rais Donald Trump Wachama chama cha Republican alipata muda wa kutosha kuthibitisha kuwa anaweza kufanya kazi ya kuiongoza taifa lakini ameshindwa na tuliangalia ile taarifa yetu ya habari kwamba tume ya kuchunguza kuhusu matukio ya ya utawala wa kikoloni nchini Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaundwa na wajumbe 17 kutoka Uberejiji, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume yenyewe ina kipindi cha mwaka mmoja ili kutangaza matokeo. Mmoja mwa wajumbe wake ni raia wa Burundi ambaye ni askofu Jalwi na Himana. Majina ya wenjine yanazua utata hasa kusu uteuzi wa wajumbe hao. Mfano ni bungi la Rwanda lilo tumia baru wa bungi la uberigij. Likionyesha wasiwasi wasi kusu utewuzi wa tumumoja. Anayetumua kupinga mauaji ya kimbali ya nchini humo. Mwaka rufu miatisa tisina ne. Mengi zaidi na mwenzetu jando ila ilakozi. Tumehio inakazi ya kweka darani dipoti kuhusu ya wakati wa koloni katika inchi za jamhuri ya demokrasia ya Kongo, Burundi, Pamoja, na Nagwanda. Kazi itakaofanyika katika muda osio zidi mjezi kuminamiwili kama sharia inayoweka Tumehio inavyo sema. Tumehio inaidadi ya watu kuminasaba, idadi sawa na wasaidizi wao. Waundaji wa Tumehio wanachaguliwa na baraza la wakilishi wa wengine katika makundi tofauti ya kisiasa kwa kiwango sawa jiopo la wataalamu wasiozidi kumi wakiwemo wa Beljiki, wa Rundi, pamoja na Wanyagwanda watakaotunga ripoti hiyo ya yariotendwa ripoti itakayowekwa hadharani Oktoba 1 mwaka huu katika ripoti yake ya kia kwanza tume hiyo itaonyesha kasoro utafiti unaohitajika ili kazi hiyo iendeshwe vema pamoja na njia zinazoitajika ili tume hiyo ifanye kazi kirahisi katika tume hiyo hiyo kuna raia wa burundi mmoja askofu Jean Louis na himana. Shukran jando jie ilakozi na umu penzi mzikizaji. ni muishu wa tarifa ya habari katika roha ya kiswahili. Shukrani kwa fundi mitambo inosabi sabibo ni mana alie sauti yangu ikufikie pare popote ilipo. Lakini pia shukrani kwa chumba cha habari kicho fanikisha tarifa hii. Kutoka hapa studio mii milo mwade ndi ya likuwa msumaji wako na kutakia kila lahiri.